Хіть я врятувала світ, оскільки люди не можуть бачити те, чого ніколи не сталося. Усе зло випливає з незалежності, а незалежність – це ваш вибір. Якби я скасовувала кожен незалежний вибір, то, як ти знаєш, світ просто припинив би своє існування, а любов не мала б ніякого значення». Цей світ – неігровий майданчик, де я оберігаю своїх дітей від зла. Зло – це хаос епохи, яку ви створили, але не за ним останнє слово. І це стосується кожного, водночас і тих, хто не йде за мною. Якщо ліквідувати наслідки людського вибору, можна знищити саму можливість любові. «Любов, нав'язана згори, взагалі не є любов'ю». Мак провів рукою по чубу і зітхнув. «Ах, це так складно зрозуміти. Любий, дозволь відкрити одну з причин, чому для тебе це не має сенсу. Тому що ти не бачиш повної картини, тобто того, якою саме має бути людина» творіння і ти також дивовижні незалежно від того усвідомлюєш ти це чи ні ти диво яке неможливо уявити жахливий та руйнівний вибір зроблений тобою не означає що ти заслуговуєш на меншу повагу і це лише тому що ти вінець мого творіння є об'єкт «Моєї любові!» «Але!» – почав мак. «Також!» – прервав його тато. «Не забудь, що окрім болю і хвилювання, тебе оточує краса, дивотворіння, мистецтво, музика і культура, звуки сміху і любові, шепоту надії і святкування, нового життя і змін, примирення». І прощення – це також результат твого вибору, хай і прихований. Отож, який з виборів скасуємо? Можливо, не слід було творити? Можливо, варто було зупинити Адама ще до того, як він обрав незалежність. Як щодо вибору народити ще одну доньку або вибору твого батька, бити свого сина? «Ви вимагаєте незалежності, а потім скаржитесь, що я люблю вас настільки, щоб вам її дати». Мак усміхнувся. «Я чув це раніше». Тата усміхнулася у відповідь і потягнулася по тістечко. «Я ж казала, що Софія таки достукалася до тебе. Маккензі...» Моя мета полягає не в твоєму чи моєму спокої, а у вираженні любові. Я прагну відділити життя від смерті, вилучити свободу з неволі, перетворити темряву на світло. Те, у чому ти вбачаєш хаос, для мене утворює фрактал. Статися може все, навіть те, що призводить до трагедій в житті тих, «Кого я люблю? Хто мені найближчий?» «Це ви зараз про Ісуса?» Тихо запитав мак. «Так, я люблю свого хлопця». Тато відвернулося, її похитали головою. «Усе в ньому люблю, ти ж знаєш. Одного дня ви, люди, зрозумієте, від чого він відмовився. Словами це...» Не описати, Мак відчув, як у ньому збурюються емоції. Татові слова про сина глибоко зачепили його заживе. Упродовж деякого часу він вагався, проте таки наважився запитати: Тато, допоможеш мені дещо з'ясувати? Чого саме досягнув Ісус своєю смертю? Тато, все дивилася на ліс. А, вона махнула рукою. Нічого особливого, лише сутності всього, чого прагнула любов ще до початку творення. Це прозвучало сухо, але потім на її обличчі засяяла усмішка. Ну, це занадто широко. Чи можна деталізувати? Сміливо запитав мак, або принаймні йому так здалося. Почувши таке... Тато не образилася, а навпаки знову всміхнулася. «Оце так нахабність. Дай людині волю, і вона захоче володарювати». Мак усміхнувся у відповідь, але рот у нього був набитий, тож він нічого не відповів. «Як я вже казала, усе заради нього. Творіння, вся історія заради нього». Ісус перебуває в центрі нашої мети, і лише в ньому ми можемо бути людьми. Отже, ваша доля і наші прагнення не розривні. Інакше кажучи, усі яйця ми склали в один людський кошик. Плану «Б» не існує, звучить досить ризиковано, підсумував мак. «Для тебе так, але ж ніяк не для мене. Сумнівів у тому, що я досягнув поставленої мити, не може бути». Тато нахилилася вперед, схрестила руки і поклала їх на стіл. «Любий, ти запитав, що саме Ісус зробив на хресті. Тому слухай мене уважно, завдяки Його смерті і Воскресінню». Я повністю примирилася зі світом. З усім світом? Ви, мабуть, маєте на увазі тих, хто вірить у вас? Ні, з усім світом, мако. Я хочу сказати, що примирення – це вулиця з двостороннім рухом. Свою частину роботи я виконала повністю, і я б сказала остаточно. Природа любові передбачає не силоміць нав'язані стосунки, а відкритий шлях. Із цими словами тато підвелася, зібрала посуд, щоб віднести його на кухню. Мак похитав головою і подивився вгору. Отже, я не розумію примирення, тому боюся своїх почуттів. У цьому річ тато нічого не відповіла. Натомість похитала головою і пішла на кухню. Мак почув, як вона пробурчала собі під ніс. Люди часом перетворюються на таких йолопів. Він не повірив власним вухам. «Що я почув? Бог назвав мене йолопом?» – крикнув він через скляні двері. Мак побачив, як жінка, перед тим, як зникнути з очей, Знизала плечима, потім почув її відповідь. «Якщо тобі здається, що це про тебе, любий, е якщо так здається...» Мак відкинувся в кріслі і засміявся. Він відчув, що розмову завершено. У голові більше не залишилося вільного місця, як, до речі, і в шлунку. Він відніс решту посуду на кухню, Поставив його на стіл, поцілував тата в щоку, Є попрямував до виходу. Дієслова та інші вільності Бог – це дієслово, Бакмінстер Фуллер Мак вийшов із хижі під післяобідння сонця. Його переповнювали змішані почуття. Він був витиснутий, як лимон, та водночас збуджений і щасливий. Який дивовижний був день, а до вечора ще так далеко. Якусь мить він стояв, вирішуючи, чи прямувати йому до озера, коли ж побачив біля причалу каноя, зрозумів, що вони, напевно, Завжди будуть викликати в ньому гірку посмішку. Але раптом його осінила ідея прокататися на одному з них озером. Ця думка надихнула його чи не вперше за останні роки. Мак відв'язав останні каноя, легко прослизнув усередину і повисловав до протилежного берега. Упродовж кількох наступних годин він плавав озером, досліджуючи всі його закутки. Він знайшов дві річечки і кілька струмків, які або впадали до озера, наповнюючи його, або витікали до інших водоймищ у низині. А ще він відшукав чудове місце, з якого можна було милуватися водоспадом. Усюди цвіли альпійські квіти, розкидані місциною немов кольорові маски на картині. Усе це наповнювало його справжнім спокоєм, якого мак не відчував багато років, а може і ніколи. Він навіть заспівав кілька старовинних гімнів і народних пісень, просто тому, що йому цього хотілося. Коли він отак співав востанє, уже важко було і згадати. Думки повернули його в далеке минуле. Мак почав наспівувати смішну пісеньку яку колись придумав для Кейт. «Кейті, прекрасна Кейті, люблю лише тебе». Він похитав головою, згадавши доньку таку вперту, але й вразливо замислився, як йому знайти шлях до її серця. Він уже й не дивувався, що сльози на очах з'являються так легко, коли він на мить відвернувся, розглядаючи хвильки, що здіймало весло, на носі каное, з'явилося сараю. Від несподіванки мак ледь не підскочив на місці. Ой, вигукнув він, ти мене налякала? Вибач, Маккензі, мовила вона, але вечеря майже готова, тому час повертатися до хижі. «То ти постійно була зі мною?» – поцікавився Мак, поступово приходячи до тями після викиду адреналіну. «А вже ж я завжди з тобою?» «Чому ж я про це не знав? запитав Мак. «Адже останнім часом я міг тебе бачити поруч». «Твоя здатність мене бачити?» – виснила Сараю. «Немає нічого спільного з моєю присутністю». Я завжди з тобою, проте інколи мені хочеться, щоб ти відчув це по-особливому. Мак кивнув на знак згоди і розвернув каноя в напрямку хижі. Він явно відчував присутність сараю. Спиною пройшло легеньке поколювання, і вони обоє усміхнулися. Чи зможу я завжди бачити і відчувати тебе так, як зараз, навіть після повернення додому. Маккензі, ти завжди можеш розмовляти зі мною. Я завжди є і буду поруч. Незалежно від того, відчуваєш ти це чи ні. Я вже знаю, але як мені тебе почути? Ти навчися вирізняти мої думки посеред своїх. А я не помилюся? А якщо я не зможу відрізнити твій голос від... Інших голосів. Сміх сараю був, немов дзвінки перелив водограю, покладений на музику. Звичайно, ти помилятимешся. Від помилок ніхто не застрахований. Але ти дедалі краще впізнаватимеш мій голос, коли розвиватимуться наші з тобою стосунки. Я не хочу помилятися, поскаржився мак. О, Маккензі, вигукнула сараю. Помилки – то невід'ємна складова життя. Згідно із задумом тата, вони також мають свою мету. Сараю мала такий задоволений вигляд, що мак мимоволі їй усміхнувся. Він чудово розумів, про що вона каже. «Сараю, це так відрізняється від усього, що я знав раніше. Зрозумій мене правильно. Я...» В захваті від цих вихідних, які ви мені подарували. Проте я й гадки не маю. Як повернутися до свого буденного життя? І з Богом жити легше, коли уявляєш його вимогливим наглядачем. Це також стосується є великого суму. Ти справді так думаєш? – запитала вона. Принаймні тоді все, здається, було під моїм контролем. «Здається, ось ключове слово. І що це тобі принесло? Великий сум та нестерпний біль, який поширився на рідних? На думку тата, це через те, що я боюся своїх емоцій», – відверто визнав мак. Сараю розсміялася. «Я гадала, що ваша розмова була веселою. Я боюся своїх емоцій» повторив Мак, дещо збентежений таким легковажним коментарем. Я не можу довіряти їм, оскільки ображав інших. Тому мені не подобається те, що я відчуваю. Ви створили всі почуття, чи тільки хороші. Маккензі, сараю наче піднялася в повітрі. Йому і так було складно дивитися їй вічі, а в променях після обіднього сонця, що відбивалися від води, Робити це було ще важче. Емоції, це барви душі, дивовижні, і захоплюючі. Коли ти нічого не відчуваєш, світ стає сумним і безбарвним. Подумай, як великий сум звів на нівець усі відтінки кольорів у твоєму житті, перетворивши його на монохром, чорного та сірого. Можеш пояснити, попросив Мак. Насправді, тут немає нічого складного. Відтінки різних кольорів не можуть бути ані добрими, ні поганими. Вони просто існують. Та й усе. Ось, що допоможе тобі розкласти все по поличках Маккензі. Парадигми живлять сприйняття, а сприйняття живить почуття. Більшість емоцій є реакцією на сприйняття. Те, що ти вважаєш правдивим у певній ситуації. Якщо твоє сприйняття неправильне, то емоційна реакція буде хибною. Тому перевір спочатку своє сприйняття, а потім істинність своїх парадигм, тобто того, у що ти віриш. Проте пам'ятай, якщо ти щиро у щось віриш, це не означає, що воно обов'язково виявиться правдою. Будь готовий переглянути свої переконання. Щоб більше ти житимеш у правді, то більше твої емоції допомагатимуть тобі бачити виразніше. Але й тоді ти не повинен довіряти їм більше, ніж мені. Мак трохи відпустив весло, дозволивши йому погойдатися на хвилях. Створюється враження, що мати близькі стосунки, тобто довіряти тобі і розмовляти з тобою, набагато складніше, ніж виконувати певні правила. Які правила ти маєш на увазі? Усе те, що Святе Письмо наказує нам виконувати. Добре, вагалося сараю. І що це може бути? Ти ж знаєш. Відповів мак із сарказмом. Робити добро, і уникати зла, допомагати бідним, читати Біблію, молитися, ходити до церкви, то що. Зрозуміло. І як це тобі вдається? Мак засміявся. Насправді, виконувати все від початку і до кінця мені ніколи не вдавалося. Часом я був зовсім близько. Але мені без перестанку доводилося з чимось боротися, відчувати докори сумління. Я зрозумів, що потрібно просто докладати більше зусиль, але надовго зберігати таку мотивацію нелегко. Маккензі ніжно дорікнула сараю. Біблія не вчить вас виконувати якісь правила. Біблія – це картина, на якій зображено Ісуса. Якщо слова можуть допомогти описати Бога і навіть з'ясувати, чого Він від тебе хоче. Самотужки ти все одно нічого не зробиш. Життя полягає не в комусь іншому, а в ньому. Слухай, ти ж не думаєш, що можеш мати Божу праведність сам собою. І якщо відверто, то щось таке я припускав, з ніякого вілу зізнався мак. Але, погодься, правила і принципи простіші, ніж стосунки. Те, що стосунки заплутаніші, це правда. Але з іншого боку, правила і постанови ніколи не дадуть відповіді на глибинні потреби серця, її ніколи не будуть тебе любити. Мак занурив руку у воду і спостерігав за візерунками, що утворювалися на ній – від руху пальців. Я вже розумію. Як мало в мене відповідей. Знаєте, ви мене або поставили з ніг на голову, або вивернули на виворіт. Маккензі, суть релігії – давати правильні відповіді, і деякі з них справді правильні. Але я маю на увазі процес, що веде до живих відповідей. Варто тобі лише долучитися до нього – як ти змінишся зсередини? Існує чимало розумних людей, здатних висловлювати правильні твердження, народжені в їхньому розумі, тільки через те, що їх так навчили. Але вони взагалі мене не знають. Тому скажи, як їхні відповіді можуть бути правильними, хоча вони і правильні. Ти розумієш, про що я? Вона зраділа власні грі сліва. Тому, хоча вони висловлюються правильно, все одно помиляються. Розумію. Я чинив так упродовж багатьох років, після семінарії. Інколи в мене були правильні відповіді, але я не знав тебе. Дні, проведені з вами, пояснили більше, ніж усі колишні відповіді разом узяті. Вони Вони далі дріфували, за течією, то чи зможу я тебе знову побачити? Ризикнув запитати мак. Звичайно, ти зможеш мене побачити У витворах мистецтва, музиці, людях, Творінні тиші у радості чи скорботі. Моя здатність спілкуватися безмежна, Гнучка і жива. Завжди налаштовано на татову любов і доброту. І ти побачиш і почуєш мене в Біблії зовсім по-новому. Не шукай правил і принципів. Шукай справжніх стосунків. Це шлях єднання з нами. Чи так, чи інак. Але це не одне і те саме, що бачити тебе у своєму човні. Ні, це буде набагато краще ніж ти можеш собі уявити, Маккензі. А коли ти нарешті заснеш для цього світу, у нас буде спільна вічність, яку ми проведемо разом віч на віч. Раптом сраю зникла, хоча він уже знав, що насправді це не так. Допоможи мені, будь ласка, жити вправді, промовив він у голос. І чим це не молитва, подумалося. Коли мак зайшов до хижі, то побачив, що Ісус і сараю вже сидять за столом. Тато, як завжди, була заклопотана, приносила великі тарілки зі стравами, які чудово пахли. Мак упізнав лише деякі з них – але тільки після того, як двічі добряче на них поглянув, щоб упевнитися, на що це схоже. Увагу також привертала відсутність зелені. Коли мак повернувся з ванної кімнати, де мив руки, усі вже їли, він підсунув четвертий стілець і приєднався до них. «Насправді вам їсти не обов'язково, чи не так?» наливаючи собі в тарілку рідину, що нагадувала суп із морепродуктів, кальмарів, риби та інших невідомих делікатесів. «Нам взагалі не обов'язково будь-що робити», – заявила тато. «Чому ж ви тоді їсте?» – поцікавив мак. «Щоб бути з тобою, любий, тобі ж потрібно їсти, а кращу нагоду для спілкування – «Годі її уявити!» «Зрештою, усі ми любимо куховарити», – додав Ісус. «Я одержую неабияку насолоду від їжі. Ніщо так не задовольнить твої смакові рецептори, як шаумай у галі або корі банан'я. А потім вершковий пудинг або черемісу з гарячим чаєм. Немає нічого кращого. Смакота!» Усі розсміялися. Їх продовжили передавати одне одному страви та накладати їх собі в тарілки. Поки Мак насолоджувався їжею, він слухав, як ці троє перекидалися жартами. Вони спілкувалися, її риготали, наче давні друзі, які знають одне про одного все. Мак усвідомив, що саме ця риса властива його господарям більше, ніж будь-кому у Всесвіті чи поза його межами. Він заздрив їхній невимушеній, але шанобливій розмові та замислювався, чи зміг би він так само спілкуватися з Нен і, можливо, з найближчими друзями. Мака вкотре вразила абсурдність моменту. Його розум блукав розмовами, у яких він брав участь упродовж доби. Неймовірно, він провів тут лише один день – і що йому з усім цим робити, коли він повернеться додому? Він точно знав, що розповість нен про все. Якщо вона, можливо, йому не повірить, він її не звинувачуватиме. Він і сам, мабуть, не йнятиме віри своїй розповіді. Щоб більше думок з'являлося, то більше мак змикався в собі. Не могло ж це відбуватися насправді. Він заплющив очі і спробував відволіктися від розмови, що точилася навколо. Раптом запанувала мертва тиша. Він повільно розплющив одне око, та вже майже готовий був побачити себе вдома. Натомість побачив, що Тату Ісус і Сараю не зводять з нього очей і не можуть приховати глузливих посмішок. Він навіть не намагався щось пояснювати, і так було зрозуміло, що вони все знають. Він показав на одну зі страви, запитав. Я хе, е, можу скуштувати, і ось це. Розмова відновилася, і він вирішив прислухатися. Проте відчув, що знову не може зосередитися. І щоб якось подолати свою неуважність, запитав. Чому ви нас так любите? Мені здається, мак. Усвідомив, що ще не встиг оформити думку, але вже почав її висловлювати. «Мене цікавить, чому ви так мене любите? Адже я нічого не можу запропонувати у відповідь. Якщо вже ти про це розмірковуєш, – відповів Ісус, – тобі буде корисно знати, що ти справді нічого не можеш нам запропонувати. Принаймні нічого такого, – що довелося б додати чи відняти від тебе самого. Це має дати тобі більше свободи. Хіба ти любиш своїх дітей більше, коли вони добре поводяться?» – втрутилася тато. Е, звісно ні. Я розумію, про що ви...» – Мак зробив паузу. «Але почуваюся щасливішим від того, що вони є в моєму житті. А ви у нас це не так...» Відповіла тато, ми щасливі самі в собі. Ви ж створені для спілкування за нашим образом і подобою. Тому думати таке про дітей для вас нормально, навіть природно. Запам'ятай, Макензі, що я не людина і маю іншу природу, незважаючи на спосіб, у який ми провели з тобою ці вихідні. Я повністю людина. Але Висусі, що стосується решти мого їства, я цілковито відрізняюся від вас. Ви же знаєте, звісно, що знаєте, почав мак, ніби вибачаючись. Поки що мені важко інакше мислити, бо я просто заплутаюсь і в голові все перетвориться на кашу. «Розумію», – визнала тато. Ти не можеш власним розумом збагнути те, чого ще не пережив. Якусь мить. Мак намагав всю свідомити, почути. Здається, так. І що? Бачите? Забагато. Коли співрозмовники припинили сміятися, він повів далі. Ви ж знаєте, який я вдячний вам за ваш час, але у ці вихідні всі мої переконання упинилися в смітнику. Що мені робити, коли я повернуся додому? Чого ви тепер від мене очікуєте? Тато й Ісус обернулася до Сараю, що тримала виделку на півшляху до рота. Вона повільно поклала її в тарілку, а тоді відповіла спонтеличеному макові. Маку, сказала вона, ти пробач пробачу цим двом. Люди схильні змінювати риторику. Залежно від ступеня своєї автономності і потреби когось із себе вдавати. Я не можу мовчати, коли чую не про переваги життя з нами, а про якісь правила. «Так і повинно бути», – додала тато. «Що саме я сказала?» – поцікавився мак цього разу досить серйозно. «Ми можемо розмовляти, поки ти єси, маку. Не сиди голодний». Мак усвідомив, що його виделка також ніяк не може дістати рота. Нарешті він відкусив ласий шматок. Коли сараю почала говорити, вона, здавалося, піднеслася над кріслом, замерехтівши в танку різноманітними відтінками і тінями, а кімната наповнилася безліч п'янких ароматів, що нагадували фім'ям. Дозволь пояснити, але спочатку дай відповідь. «Чому ми вирішили дати вам десять заповідей?» Його рука з виделкою знову завмерла біля рота. Обмірковуючи відповідь, мак таки спромігся відкусити шматок. «Мені здається, принаймні мене так учили, що це низка правил, дотримуючись яких люди можуть жити праведно й у благодаті. Саме цього ви від них і очікуєте. «Якби ж це було правдою, але це зовсім не так», – заперечила Сараю. «Тоді скільки людей, на твою думку, жве достатньо праведно, щоб увійти до нашої благодаті?» «Якщо інші схожі на мене, то небагато», – визнав Мак. «Це вдалося лише одній людині – Ісусу. Він не тільки дотримався букви закону, а й повністю явив його духовну силу. Але, Маккензі, це сталося завдяки цілковицій довірі і залежності від мене. «Чому тоді вам знадобилися десять заповідей?» запитав Мак. «Насправді ми хотіли, щоб ви відмовилися від спроби досягти праведності самотужки. Закон був дзеркалом, у якому ви могли побачити всю огидність вашого обличчя, коли живете незалежно. «Проте я впевнений, що ви чудово знаєте», – відповів мак, «як багато людей вважають себе праведними завдяки виконанню закону. Хіба церква, яке допомагає побачити весь бруд, може вас відмити? У правилах немає ні милості, ні благодаті». Навіть за одну малесеньку помилочку передбачається кара. Саме тому Ісус виконав усі правила замість вас, щоб вони не мали над вами сили. Законно, що містив нездійсненні вимоги з усіма тими не перетворився на обітницю, яку ми виконали у вас. Сараю стала розгойдуватися несподівано вираз її обличчя. Змінився. Але, пам'ятай, якщо проживеш життя самотужки, ця обітниця втратить сенс. Ісус звів на нівець вимоги закону, і той більше не має сили ані обвинувачувати тебе, ані керувати тобою. Сам Ісус одночасно є обітниця і її виконання. Ви. «Хочете сказати, що мені не потрібно дотримуватися правил?» Мак припинив їсти, повністю зосередившись на розмові. «Так, ви Сусі, ти не під законом. І тобі можна все?» «Та ні, ви жартуєте. Ви знову мене заплутуєте», – застогнав Мак. «Дитя моє», – втрутилося тато. «Ти ще нічого не почув!» Маккензі провадила далі сараю. «Люди, які бояться свободи, не можуть нам довіритися. Усі намагання виконувати закон – це проголошення власної незалежності, тобто спосіб контролювати ситуацію. Це тому нам так подобається закон. Завдяки йому ми можемо хоч щось «Контролювати», – вигукнув мак. «Усе набагато гірше», – відповіла Сараю. «Він заохочує вас засуджувати інших, ставитися до них зверхньо. Вам здається, що ви відповідаєте більшій кількості вимог, ніж вони? Нав'язування правил, особливо в такій вишуканій формі, як відповідальність і очікування». Я марною спробую досягти впевненості посеред сумнівів. І, незважаючи на те, що ти собі думаєш, нам надзвичайно подобається невпевненість. Правила не можуть принести свободу. Вони лише дають владу засучувати. Ова, мак несподівано збагнув слово сараю. Ти хочеш сказати... «Що очікування є обов'язки? Це прояви правил, яких ми не повинні дотримуватися, так?» «Так», – підтвердила тато. «Нарешті ми щось починаємо розуміти. Сараю, кажи далі!» Мак не звернув уваги на слова «тата», намагаючись зосередитися на сараю. «Зробити це виявилося не так уже й просто. Сараю». Усміхнулася татові, а потім знову звернулася до Мака. Її мова була повільною та виваженою. «Маккензі, часом я можу поставити дієслово перед іменником». Вона зупинилася і почекала. Мак не був упевнений, як сприймати ці загадкові слова, і сказав перше, що спало на думку. «Що?» Я, вона розкинула руки, включаючи в поняття Я, тата є Ісуса, діє Слово. Я той, хто є і буду тим, ким буду. Я діє Слово. Я існую в житті, динаміці, праці, й русі. Я діє Слово бути. Мак відчував, що в його очах відбуваються знаки питання. Він розумів слова, які вимовляла Сараю, але ще не міг скласти їх у єдине ціле. Оскільки дієслово це моя сутність, правила вона своєї. Я більше налаштована сприймати саме дієслова, а не іменники. Я маю на увазі дієслова сповіді. Покаяння життя, любові, зростання, перетворення, сіяння жнив, бігу, співу тощо. Люди, однак, схильні перетворювати життя, є сповнена благодаті дієслово, на мертвий іменник чи принцип, а це тхне правилами. Натомість те, що живе і розвивається, гине. Іменники існують. Завдяки створеному Всесвіту є матеріальній дійсності, але коли Всесвіт стає сукупністю іменників, він помирає, життя підтримують дієслова. Зокрема, я Є. І Мак намагався збагнути суть сказаного. Промінь розуміння, здається, вже починав пронизувати його свідомість. Що саме це означає? Сараю, схоже, це запитання не здивувало. Коли хочеш, аби щось перейшло зі смерті в життя, навзамін потрібно запропонувати життя і рух. Перейти від іменника, що вказує на стан, до чогось динамічного і неочікуваного, живого і цьогочасного. Це означає перейти від закону до благодаті? Чи можу я проілюструвати це складним прикладом? Звісно, погодився мак, уважно тебе слухаю. Ісус посміхнувся, і мак на нього насупився. Коли він знову глянув на Сараю, ледь помітна тінь посмішки, також промайнула її обличчям, і вона сказала: Хочеш? Будемо вживати твої слова, відповідальність та очікування. Ще до того, як ці слова стали іменниками, вони були моїми. Тобто словами на позначення руху і досвіду. Вони вказували на можливість відповідати і очікувати. Мої слова – це життя, динаміка і можливості твої. Смерть, закон, острах і осуд. Саме тому в святому письмі ти не знайдеш слова відповідальність. Та невже, скривився мак, починаючи розуміти, до чого хилить сараю. А ми, здається, частенько вживаємо це слово. Релігія використовує закон, аби надати собі ваги і контролювати людей які їй конче потрібні для виживання. Я дав вам можливість обирати. Кожна мить вашого життя тому є унікальна, що ви вільні обирати, любити вам чи ні, служити чи ні. Оскільки силу обирати даю вам я, мені необхідно перебувати у вас. Якби я просто окреслила коло вашої відповідальності то не було б потреби бути з вами, йшлося б про завдання обов'язки і як наслідок неминучі помилки. Он як. вигукнув Мак без особливого натхнення. Якщо поглянути на дружбу, то можна побачити, як вилучення елементу життя з іменника може разюче вплинути на стосунки. Наша з тобою дружба, Мако, містить певні сподівання щодо стосунків між нами. Коли когось із нас немає поруч, ми з нетерпінням сподіваємося на зустріч, спільні розмови і жарти. Таке сподівання не має чіткого визначення, воно живе і динамічне, а все, що випливає з наших стосунків – неповторний дар, який – Є тільки у нас. Однак, що станеться, коли змінити сподівання на очікування, явні чи приховані, до наших взаємин увійде закон, що, власне кажучи, і сталося? Тепер ти змушений поводитися так, щоб відповідати моїм очікуванням. Жива дружба швидко перетворилася на мертвечину побудовано на правилах і вимогах. Йдеться вже не про тебе і мене, а про те, якими друзями ми повинні бути. Тобто, про обов'язки справжніх друзів. Або, підкопив Мак, про обов'язки чоловіка, батька, підлеглого тощо. Я зрозумів. Гадаю, краще жити в сподіванні. Саме так. Я і живу, задумливо мовила Сараю. Але, заперечив мак, хіба без очікувані обов'язків усе не розвалиться, лише якщо ти житимеш поза мною і під законом цього світу. Відповідальність і очікування лежать в основі сорому й осуду. Вони створюють сприятливі умови для гри. Як засобу самовизначення є самооцінки. Ти ж сам чудово розумієш, що означає не відповідати чиїмось очікуванням. Господи, ще й як знаю пробурмотів Мак. Нічого доброго в цьому немає. Він замислився на мить, в голові промайнула нова думка. Ви хочете сказати, що нічого від мене не очікуєте? Тепер відповіла тато. «Любий, я ніколи не покладала особливих очікувань на тебе чи на когось іншого, якщо говорити про спробу контролювати поведінку з метою досягнення бажаного результату, не відаючи про майбутнє. Адже люди намагаються контролювати поведінку переважно за допомогою очікувань. Я все про тебе знаю». «Навіщо мені мати якісь очікування, окрім того, що в мене вже є? Це було б нерозумно. Ти мене ніколи не розчаровуєш тільки тому, що стосовно тебе в мене немає жодних очікувань». «Що? Я ніколи вас не розчаровував?» Мак щосили намагався усмислити почути. «Ніколи?» – твердо заявила тато. «Насправді, я завжди сподіваюся на щось реальне від наших стосунків, тому я уповноважила тебе самого реагувати на будь-яку ситуацію чи обставину в житті. Наскільки ти покладаєшся на очікування й обов'язки, рівно настільки ти не знаєш мене і не довіряєш мені». «І?» втрутився Ісус. «Настільки ти... «Живеш у страху?» «Але...» Мака це не переконало. «Хіба ви не чекаєте від нас певних пріоритетів? Наприклад, на першому місці Бог, а все інше потім? Щодо життя відповідно до пріоритетів, пояснила Сараю, то проблема полягає в ієрархії, про яку ми вже з тобою говорили. Якщо Бог... «Буде на вершині піраміди. Хто визначатиме межу цієї вершини? Скільки часу ти зможеш присвятити мені перед тим, як зайнятися речами, які насправді тебе цікавлять більше?» Тато знову не дала закінчити. «Розумієш, Маккензі, я не хочу бути частиною тебе. Навіть якби ти зміг виділити мені найбільшу частину свого життя... Що власне, кажучи, ти не можеш зробити. Це не те, чого я прагну. Я хочу, щоб ти належав мені увесь. Кожна частинка тебе, є твого часу. Ісус, продовжив думку. Мако, я не хочу бути першим у списку твоїх цінностей. Я хочу бути в центрі всього, коли я в тобі. Ми разом зможемо подолати все. Хай би що сталося. Моя мета – бути не на вершині піраміди, а в центрі щоденного руху, коли все у твоєму житті, друзі, сім'я, робота, думки, вчинки залежать від мене. Вільно пересуваючись за порохом вітру і назад, всередину, і назовні, в захоплюючому танці буття. А я, підсумувала сараю, усміхнувшись і вклонившись, «Це вітер?» Поки мак збирався з думками, панувала тиша. Він міцно тримався за край столу обома руками, наче намагався посеред шаленого буревію думок і образів зачепитися за щось матеріальне. «Добре, хе -хе, досить уже», – заявила тато, підводячись. «Час веселитися. Вийдіть» а я сховаю їжу, щоб не зіпсувалася. Посуд приберу потім». «А як щодо молитви?» – запитав мак. «У нас немає ритуалів», – сказала тато, підхопивши кілька великих тарілок. «Ввечері ми займемося чимось цікавим. Тобі це обов'язково сподобається». Коли мак був уже готовий вирушити за Ісусом до дверей, він відчув як хтось поклав руку йому на плече. Він обернувся і побачив сараю, яка пильно на нього дивилася. «Макензі, якщо не заперечуєш, я хотіла б тобі дещо подарувати на згадку про сьогоднішній вечір. Чи можу я торкнутися твоїх очей, щоб зацілити їх хоча б сьогодні?» Мак дуже здивувався. Е, «Я ж нібито добре бачу». «Насправді», – відповіла Сараю, наче вибачаючись. «Ти бачиш не надто багато, хоча й маєш гарний зір. Але я хочу, щоб сьогодні ввечері ти зміг побачити хоча б крихту того, що бачимо ми». «Тоді немає питань», – погодився мак. Торкайся моїх очей або чого завгодно, якщо хочеш. Коли сараю простягнула руки, мак заплющив очі і нахилився. Її дотик нагадував криху, проте був неочікувано приємним. Тіло легко затремтіло, але коли він захотів торкнутися її рук, їх там уже не було. Він повільно розплющив очі. Фестиваль друзів «Ти можеш поцілувати свою сім'ю та друзів на прощання і піти, але водночас берегтимеш їх у своєму серці, розумі, душі, оскільки не ти живеш у світі, а світ живе в тобі». Фредерік Бюхнер, промовляючи правду. Коли мак розплющив очі, йому довелося затулитися рукою, від сліпучого сонця. Складно тобі дивитися на мене, пролунав голос сараю, як і на тата. Але коли твій розум звикне до змін, стане простіше. Мак не зрушив з місця, проте хижа зникла. Не стало ні причалу, ні майстерні. Натомість, він стояв на верхівці невеличкого пагорба, п'єдесяючим, хоча й безмісячним небом. Він спостерігав, як пересуваються зорі, не поспішаючи, а навпаки, плавно і розважно, ніби їхнім рухом керували відомі небесні диригенти. Час від часу, як за наказом злива комети метеоритів, виливалися на зоряні ряди, додаючи варіації до їхнього повільного танцю. Згодом мак побачив, як окремі зірки збільшуються і змінюють барву. Здавалося, вони перетворюються на нові світила чи на білих карликів. Ніби сам час став динамічним і мінливим прикрасивши на перший погляд хаотичну, насправді ж ретельно продуману небесну виставу, Мак поглянув на сараю, яка досі стояла поруч. Хоча дивитися безпосередньо на неї було надзвичайно складно. Він так і зміг розрізнити симетрію візерунків і кольорів. Її світлового вбрання створювалося враження, що її одяг був пошитий із крихітних діамантів, рубінів і сапфірів найрізноманітніших кольорів, що переливалися хвилями, а потім розсипалися дрібними бризками. «Яке все дивовижне!» – прошепотів мак – захоплений святістю і величу всього, що бачив. Так із середини світла знову пролунав голос сараю. А тепер, Маккензі, озирнися навколо. Коли мак кинув погляд у бік, у нього захопило подих. Навіть у непроглядній темряві ночі все виокремлювалося світловими гало, сяяло, різноманітними відтінками кольорів. Ліс полагкотів барвистими вогнями, та це, однак, не заважало чітко бачити. Кожне дерево, кожну гілку є листочок. Пташки й кажани, літаючи чи наздоганяючи одне одного, залишали по собі кольоровий... Вогняний слід. Віддалік він міг бачити Вишуковану армію творіння. Олень, ведмідь, гірський баран Стояли на узлісі, Витрий бубер плескалися в озері. Усі тварини мінилися Неповторними барвами. Безліч крихітних істот Шастало туди-сюди, Своїм життям відображаючи Вічну славу! До поверхні озера стрімко кинувся яструб, залишаючи після себе полум'я, барв, смородини, сливи й персика. Але в останню мить він призупинився, аби оглянути поверхню. Під час польоту іскри, наче сніжинки, падали у воду з його крил. За ним вистрибнула з води райдужна форель, Ніби глузуючи з мисливця, який зазнав невдачі, потім занурилося вглиб. Вода заграла розмаїттям кольорів та відтінків. Сказати, що Макбачив бачив життя в усій його красі, означає не сказати нічого. Здавалося, він був присутній. В усіх місцях одночасно. Увагу привернули двоє ведмежат які перекидалися в трабі біля матері, приминаючи охру, м'яту й ліщину. Вони ніби жартували одне з одним своєю мовою. Відчувши, що може торкнутися їх, не зрушивши з того місця, де стояв, мак, не роздумуючи, простягнув руку. Проте, коли зрозумів, що також сяє, відступив. Він подивився на свої, Дивовижні руки, чітко видимі в каскадах кольорових вогнів, що облягали їх, наче рукавички. Кинувши погляд на своє тіло, переконався, що повністю потопає в світлі. Це було вбрання чистоти і святості, яке давало йому свободу й гідність. Мак усвідомива. Що вже не відчуває болю навіть у щиколотках, які раніше завжди нили. Насправді він ще ніколи не почувався так добре, думалось ясно. Він глибоко вдихав нічні аромати садових квітів, деякі з яких вже прокидалися, щоб святкувати новий день. Несподівана радість наповнила маки, і він почав підстрибувати повільно здіймаючись у повітря і м'яко приземляючись. «Це, наче у сні, подумав він. Потім він побачив вогні. Тяточки виходили з лісу і, поступово сходячись в одну точку, рухалися до луки, на краю якої стояли мак і сараю. Він уже бачив як вогники заполонили верхівки найближчих гір, то з'являлися, то зникали, прокладаючи собі шлях незвіданими стежками. І ось нарешті на луці з'явилися діти. Це не свічки, а вони самі випромінювали світло. Діти були вдягнуті в національні костюми, як здалося Макові, Всіх народів світу. Щоправда, він упізнав лише кілька, Але це не мало значення. То були діти землі, Татові діти. Вони вийшли тихо, Іграційно. Обличчя сяяли задоволенням І миром. Молодші трималися За руки старших. На мить, Мак припустив, що серед дітей Могла бути місія. І навіть почав шукати Її поглядом, але швидко відмовився від цієї ідеї. Він вирішив, якби вона була там і хотіла з ним побачитися, то обов'язково б сама прибігла. Діти утворили на луці величезне коло з возеньким проходом, який вів у самісінький центр прямо від того місця, де стояв мак. Коли вони шепотілися й посміювалися, можна було побачити спалахи, що нагадували світло ліхтариків.